Хвороба чи вірус новий? Шукати вакцину чи ліки? Думки не ідуть з голови. Це пройде, чи може навіки? Звернулась до мами. Вона сказала тіні вагання. Таке найчастіше мина. А зветься це перше кохання. Жовтень 2014-го. Сторінка тридцять. Мажор. Росте в сім'ї мажор. Йому все можна. Бо спадкоємець бізнесу росте. Татусь – людина знана і заможна. А мама – просто мама. Та посте. У кого грошей менше – другосортні. Нікчемні декорації – людці. А завтра буде краще, ніж сьогодні. Сто баксів кишенькових в гаманці. І можна легко всіх і все купити, А потім і продати без проблем. Росте дитя, ніким, нічим не бите, Вимірює коштовності рублем. Не думає розпещене дитятко, Що може все змінитися умить, Сьогодні сито, сонячно і гладко, А завтра, може, в небі загримить. Ні грошей, ані батька, всі під Богом, Ні друзів, звідки нині взятись їм? Чи знайде прихилитися до кого, Як виникнуть проблеми у сім'ї? Чи хтось тоді у слід йому не плюне, Бо сам хіба на інших не плював? А може хтось принизить приселюдно? Не все в житті банани та халва. Господь ізверху бачить кожен вчинок. По вчинках воздає його рука. Кого любити ближніх не навчили, Того чекає доля жебрака. Жовтень 2014-го Сторінка 31 Кожному своє. На вулиці дощ, В холодильнику у котрі Повісилась миша. Життя випробовує сильного, Слабкого ж У люльці колише. Ще успіхи долі пташатами, У сильного здіймуться високо, Слабкий же У люльці лежатиме, І вік проживе Заколисаним. Друге червня – 2014-го Сторінка 32. Чи варто за ріг повертати? Для роздумів привід хотіла б вам дати, Чи слід при нагоді за ріг повертати? Питання це здатися може смішним, якщо не зіткнулися поки що з ним. До чого тут ріг? Взагалі ні до чого, бо справа не в розі. А втім, що за рогом? Буває, ідеш, а за рогом аж сяє, І манить, і вабить, скарби обіцяє. А вже як повернеш, воно як бабахне. Осліпить, оглушить, недобре запахне. Не просто бабахне, добряче зірветься. Ще довго збирати себе доведеться. Багато в житті перехресних доріг, Та все ж не спіши повертати за ріг. Спочатку поглянь крадькома із-за рогу, І, мов піонер, будь готовий до всього. А краще, аби не нарватись даремно, Постій, почекай, хай хтось інший поверне. Червень 2013-го, сторінка 33, струна життя. А я тебе переспіваю, додам несказані слова, які завмерли в серці з краю, і буде пісня як нова. А може, просто про мугичу? слова ж потрібні не завжди, мелодія знайома, звична, на інші забринить лади. Коли вже й голосу немає, У прірви тиші на краю, Тебе я подумки співаю І мріям крила роздаю.